щоб мати не лаяли, – одказала дівчина. «А де ж ти була?» «Панські буряки полола за Росю, А це йду додому», – сказала дівчина і вже сміливіше глянула на Лавріна. Вона пішла тихіше, розмовляючи з парубком. «Та скажи, бо, дівчина, з якого ти села? Чи з Біявець, чи з дешок? «З Біявець», – сказала дівчина. «А тобі нащо? «А хіба не можна спитати? Як тебе звуть?» «Малашка». «Оце який ти цікавий?» «А як твого батька прозивають?» «Охрім Балаш. Може, хочеш знати, як і матір звуть?» Спитала дівчина і засміялась. «А ти сам Бієвський?» «Ні, я з Семигор. Мене звуть Лаврін Кайдашенко». «А чого ж ти їдеш з борошном не в Семигори та в Бієвці?» «Та це мене батько послав», – сказав Лаврін та й не доказав. Вузька дорога йшла на гору і прорізувала високе жито до самого лісу. На горі було видко лісок. Дорога ховалася у лісок і знов зараз спускалася дуже круто в глибокий вузький яр, зарослий густим лісом. Лаврін не поганяв волів. Він забув і про воли, і про мішки, і тільки дивився на малашку. В долині вже стояла під деревом густа тінь. Доріжка була така вузька, що зелені гілля вгорі сходилось до купи і закривало небо. Старі дуби й граби стояли в тіні стовпами, а на противній горі верхи дерев ще горіли на червоному вечірньому сонці. Малашка йшла стежкою і плуталась між високою смілкою та дзвониками. Її чорноволоса голова з маковим вінком здавалась квіткою між високою травою на окопі, між синіми дзвониками та червоною смілкою. Лаврін не зводив з дівчини очей. Її краса так засліпила йому очі, так разом заманила серце, що вона йому здавалась не дівчиною, а русалкою. Малашка заспівала пісні. Пішов гул по лісі і розлився по долині срібною луною. «Нема в семи горах ні однієї такої гарної дівчини», – подумав Лаврін. Він скочив з воза, кинув воли і пішов стежкою поруч з малашкою. Дівчина липнула на нього своїми очима мов блискавкою, почервоніла і спустила очі вниз. Густа тінь під зеленим гіллям розлила якісь чари. Малашка здалась йому тепер вдвоє кращою. Червоний мак на голові зблід перед її красою. «Скажи мені, малашко, де ти живеш? Покажи мені хату твого батька!» В малашки так закидалось серце, як птиця тріпається крилами в густому гіллі. «Наша хата – край села в яру, на западинцях». Сказала вона дуже тихо і зовсім спустила вії на щоки. Воли помало плентились дорогою. Лаврін мовчав, і Малашка мовчала. В лісі було тихо, як у хаті. Здавалось, ліс уже дрімав, засипав, і тільки через сон дивився згори освіченими верхами на заходяче над Богославом сонце. На високому дубі над самими головами парубка й дівчини затріпала крилами якась птиця – вона злякала його обох так, що вони аж кинулись. Малашко, промовив Лаврін тихим голосом, як побачив я тебе над водою, то неначе з криниці погожої води напився. Малашка засоромилась і дивилась в землю. Вона мовчала. Птиця на дереві затихла і знову в лісі стало тихо, як у хаті. Твоя краса, твої чорні брови, неначе моє здоров'я. Як глянув я на тебе, то неначе набрався здоров'я. Знов почав Лаврін. По дорозі проти їх йшла якась молодиця, спускаючись з гори. Лаврін замовк. Ліс кінчився на горі. За лісом починалось село, розкидане на горах та в глибоких ярах. Лаврін сів на віс. Малашка одійшла на бік і пішла по підтинам. Вони поминули церкву, знов спустились возом з крутої гори і повернули в вузьки, як рука в яр. Лаврін поїхав за нею. Яр крутився гадюкою на всі боки. Хати були подекуди розкидані попід горами. «Оце наші западинці. А ондечки біліє наша хата», – сказала малашка, показуючи на одну маленьку хатину під самою крутою горою в кінці вузької тісної долини. Хата була третя від кінця і стояла край вишневого садочка. Вона була мала, стара, аж похилилась на бік. Коли хати стриміли хлівці та повітка. Було по всьому видно, що Балаш був чоловік убогий. «Малашко, я прийду до тебе на вашу вулицю. Чи прийти, чи не треба?» – спитав Лаврін. «Приходь», – сказала Малашка. «Але поспішай додому, бо тебе батько лаятиме. А може ти вийдеш до млини завтра надвечір під ту вербу, де я стояв з волами? Однак завтра неділя. Я отпрошусь в батька, бо прийду і батька не питаючись».